тишею перед грозою, прихистком від метушні, котра чекала на нас найближчими днями. «Що Марина?» – запитала вона, вказуючи очима на мобільний телефон, котрий я поклав поруч із тарілкою. Я посміхнувся. Відколи їй стали незручними мовчазні паузи у розмові? стенув плечима. «Питала, як там Берлінгтон?» Вона кивнула і сказала, Берлінгтон як Берлінгтон, гарно пахне бузком. Я так і сказав. Найкраще визначення, додала вона, я впізнаю міста за запахом, мов собака. Вона без усякого цукання відпила віскі і скоса зирхнула на мене. Якого дідька? «Слухай, ще один такий погляд, і я звідси зникну». «Ти це можеш», – сказав я. «Пробач». «Останній раз», – сказала вона, – «затям». Я затямив. Я міг все, що завгодно, але тільки не це, суперечити Єлизаветі Тенецькій. Це мінне поле мені доводилось опановувати щохвилини. Але воно було того варте. Післязавтра ми мусили бути на церемонії визначення переможців на кінофестивалі Трайбека в Нью-Йорку. І місість Тенецька не мала зникнути раніше, ніж отримає свою відзнаку. Я в це свято вірив. У це вірив Дезмонд. І тому я мав бути чемним. Я зітхнув і замовив ще дві порції віскі, як годиться по-шотландськи, з карафою холодної води. Денис, 2012 рік. Я знайшов її в елітному реабілітаційному санаторії під Ригою. Кинувся не одразу. Ще довго перетравлював отриману інформацію від того клятого американця, котрий несподівано втрумився в наше життя. Намагався примиритися з нею, усвідомити, прийняти як належне, як факт. Ліка жива. Спочатку через егоїзм я навіть забув, що не сам, що цю благу звістку треба донести і до її матері. Донести і нарешті заспокоїтись, змиритися і порадіти. Але порадіти зміг не скоро. Спочатку відчував один суцільний жар в голові і повну плутанину в думках. Як писав поет, з журбою радість обнялась. Це було саме те відчуття. Чому не я йшов посліду? сліду? Чому мене випередив якийсь американський бовдур? Чому не я? Потім переді мною постала інша задача – повідомити про все, що сталося її рідним. І поставити на цьому крапку. Велику крапку. І продовжувати жити з цією важкою чорною крапкою в душі. Оскільки мій, так би мовити, колишній тесть ширяв у недосяжних політичних емпіреях, навіть не йшлося про те, аби звернутися до нього по допомогу. Навпаки, я бажав тим емпіреям згину без вороття. І це дуже ускладнило пошуки місця, до якого він запроторив свою дружину. Вже колишню. Оскаженілі жовті таблоїди того часу повідомляли, що він одружився з якоюсь своєю прес-секретаркою, відправивши дружину на лікування у зв'язку з глибокою душевною травмою після смерті доньки. Мені довелося дізнаватися, куди саме відправив у однієї літньої жінки, колишньої актриси, з якою Єлизавета Тенецька колись топила горе в чарці. Виявилося, що це місце передмістя Риги – елітний реабілітаційний санаторій. Одне слово, той благословений куточок, з якого вибратися, не маючи грошей, цим елітним пацієнтам досить важко. Особливо, коли тобі немає куди повертатися. Я знайшов свого старого рийського приятеля з телебачення, Андріса, котрий дістав точну адресу того санаторію. І навіть змотався туди. Адже я мав необережність назвати йому ім'я пацієнтки, яке досі діяло на представників мого триклятого і недобитого кіношного покоління, мов, звук магічної сопілки. «Вона там, старий!» – заволав Андріс – у слухавку збудженим голосом немов його вкусив скажений пес. Вона там. Я навіть бачив її крізь паркан. Ну, я тобі скажу. Що саме він хотів сказати, я дізнаватися не став. Подякував, пообіцяв звернутися до нього в разі необхідності і наступного ж дня пішов до посольства оформлювати візу. Їхати вирішив потягом, бо мені потрібна була дорога. Довга, нічна і ранкова, з перетинами кордонів, з полями і лісами, що простягаються світ за очі. Дорога, протягом якої я міг обміркувати, куди їду і що скажу. Надто тривожно було думати про те, якою побачу її. У мене не було жодних доказів на підтвердження радісної звістки, крім листа, який отримав. Але він був написаний на комп'ютері. Як довести, що його писала саме вона, Ліка? Три речі лежали у мене в кишені. Візитка, котру мені дав адміністратор в готелі-бару, вже досить затерта, з новим іменем і чужим прізвищем. Така ж затерта світлина, зроблена під водою, на якій важко було розібрати обличчя і Гудзик, котрий знайшов у шафі. Досить химерні докази її існування. Попри це, не поїхати я не міг. На вокзалі в Ризі одразу пересів в електричку і за хвилин сорок вийшов на маленькі затишні станції. Літо того року видалося довгим, і алея, що вела у центр передмістя, щільно заплила небо Тьмяним золотом ще живого соковитого листя. Містечко здавалося вимерлим. Лише деінде на охайних галявинах перед котеджами тліли вогнища. Зайшов у невелику порожню кав'ярню. Дзеленькнули китайські підвіски.